Radio Televisión Española, emisora en Barcelona de Radio Nacional. La 1 y 5. Barcelona. rtv Este es el programa informativo semanal en torno a las actividades desarrolladas en los estudios de radiotelevisión española en la ciudad Condal. Vamos a comenzar hoy este avance regional de programas hablando con una de las nuevas voces de Radio 4. En Ràdio 4, la nova emissora en llengua catalana, té nous noms i noves veus. He aquí una d'elles, i un d'ells, el nom de Cristina Fabregat i la veu de Cristina, que ja serà probablement coneguda per tots aquells que sintonitzen a diari Ràdio 4. Cristina, avui, a més a més, eh, fa anys que va néixer. Quants anys? 21 21 anys. A més, major d'edat. Felicitats, eh, Cristina. Gràcies, gràcies. Aquesta majoria d'edat, que també suposo que representa per tu l'estar eh, davant d'un micro, eh, com el de Ràdio 4 a la ràdio, mmm, què representa per tu? Mira, jo crec que mai seré major d'edat davant d'un micro, perquè eh, quan ja m'hi poso davant d'un... Sempre tremolo, i crec que sempre tremolaré i sempre tindré un respecte impressionant davant del micròfon, a pesar de portar, doncs, mira, exactament dos anys i mig a la ràdio. Dos anys i mig. Anys i mig. Amb el transcurs d'aquest temps, aquests dos anys i mig, què ha fet Cristina Fabregat abans d'arribar a Ràdio 4? Doncs mira, jo vaig començar fent el curs de radiodifusió a Ràdio Joventut, la veu de Catalunya, després vaig passar a Ràdio Tortosa, on vaig estar-hi sis mesos, i ja seguidament vaig tornar a Barcelona, on vaig ingressar a la plantilla de Ràdio Miramar. Vaig estar dos anys amb en Salvador Escamilla fent el Radioscop. O sigui sí que, ja, que ja tenies una certa experiència amb programes en llengua catalana eh, eh, per a aquest programa que havies fet amb el Salvador Escamilla, eh? Sí, sí, totalment. Vull dir, no és la primera vegada que em poso davant d'un micròfon parlant en llengua vernacular. Eh, des de quan tenies intenció de dedicar-te a la ràdio? Des de petita? O va ser una vocació que va néixer en tu fa poc temps? No, no. Una vocació nascuda de poc temps, no. A mi sempre m'havia tirat món, eh, molt al món de l'espectacle, sobretot el teatre, que és el que realment m'agrada moltíssim. Llavors, quan vaig ingressar a Ràdio Joventut per fer el curs, eh, crec que el meu sunku opció el que anava buscant era el teatre, més que la ràdio, a pesar d'agradar-me, doncs, quantitat, no?, com es diu avui mm. dia. Llavors, doncs, eh, vaig anar a ingressar a Ràdio Joventut buscant precisament el teatre, no la ràdio, a pesar de que, segons dic la meva mare, quan jo era petita, agafava una mà de morter li posava un drap a sobre i anava presentant pel pis, com si fos un micro, exactament. Vull dir, sempre m'he tirat molt aquest món. El trobo molt interessant i molt positiu. Eh, dintre de la teva activitat a la ràdio, mmm, què és el que podries destacar fins ara? Bé, fins ara, doncs poca cosa. Potser el que més, aquests dos anys en el radioscop, ha sigut el que m'ha donat, potser més, com et podria dir, més taules. Quins tipus de programa t'agradaria fer a partir d'ara? Doncs mire, m'agraden molt els programes d'entreteniment, de, eh, com el que estic fent ara a Ràdio 4, és els amics de Ràdio 4. Nosaltres volem doncs, fer un club d'amics, senzillament estar amb amics, eh, fer que la gent vingui, si vol doncs, recitar, si vol cantar, si vol ballar, si vol tocar el piano, que faci el que vulgui. Vull dir, eh, compartir amb la gent, estudiar una mica la, la psicologia de la gent i llavors doncs, compartir-ho. No ser l'afredor de locutor oient, sinó compartir que és la ràdio. Crec que l'Oient és, és, és la, la base principal de la ràdio. Efectivament és el protagonista quasi primordial de la nostra tasca. Jo eh? crec que sí, perquè si no hi ha Oient per serveix la ràdio? Cristina, amb aquest programa que presentes als, als Amics de Ràdio 4, mmm, què has trobat dintre de la teva professió fins ara? Una cosa diferent? És un programa que realment eh, estaves desitjant fer? Potser sí, tingués en compte que Ràdio 4 doncs, va començar el dia 13, oficialment. Llavors doncs, encara s'han de reestructurar moltes coses, encara se li ha de donar en el programa doncs, una vida, se l'ha de perfilar, se l'ha de dibuixar, no? I jo crec que quan ja estigui perfilat i dibuixat, doncs, llavors serà realment el que m'agrada fer. Tu has començat la teva tasca a la ràdio per emissores petites. Ara ja estàs en una emissora més important. Creus que per les noves promocions de radiofonistes... És interessant que tots puguin passar, com tu has fet, i altres també, per una emisora petita abans d'arribar a una emisora més important? Jo penso que sí, perquè et dóna un rodatge et dona un rodatge per dispós a enfrontar-te, és com aquell doncs, que comença al teatre, me'n vaig a meu, no? i comença doncs, per províncies en teatres petitets i arriba un moment doncs, que arriba doncs, a Barcelona, al no? Teatre de Barcelona. Eh, ha tingut un rodatge, ha tingut unes taules, ha tingut temps de prendre moltes coses abans d'enfrontar-se de, amb la casa gran, com dius. Benvinguda Cristina i que aquí puguis fer-te la teva carrera radiofònica i puguis complir molts anys més dintre d'aquesta casa. Moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies. Parlem del Teatre Català a Ràdio 4. Demà, La vida de Federic Soler Pitarra, amb les veus d'Antoni Marcos, Ferran Parés, Maria del Carme Sera, Ana Maria Barbany, Maria Matilde Almendros, Enrique Redondo, Vicenç Manuel Domènech i Ramon Bacaro. Escoltem un fragment de l'obra.